Markúsar Guðspjall Markúsar Guðspjall er talið elst Guðspjallanna. Bæði Matteus og Lukas nota hnýtmið að hann sögu þess á samt öðrum heimildum sem uppi stöðu og einu nafni eru Matteusar, Markúsar og Lukasar Guðspjall nefnd samstopna Guðspjallin. Markus hefur frásögn sína á því að geta orða spámanns jæsæja bókarinnar, er bóðað í komu þess er fara faraskildi á undan Messiasi og segir síðan frá Jóhannessi skýrara. Hann greinir frá atbyrðum í lífi jæsú, dauða og upprisu, en varðvei til minna efni úr kenningum og ræðum jæsú en önnur guðspjöll. Hann bóðar Krist sem Guðsson er valdhafði, kenna og lækna. Hann lýsir Jésu sem mannssyninum er kom til þess gefa líf sitt fyrir aðra. Tókn Markúsar Guðspjallamanns er ljónið. Skifting Guðspjallsins Fyrsti kapli, fyrsta til fimmtánda vers. Predikun Jóhannessar skýrara, skýrðin Jésu og freysting. Fyrsti kapli, sextanda vers, til 9 kapla, fymtugasta vers, starf Jésu í Galílefu. Tíundi kapli, fyrsta til fymtugasta og annars vers, ferð Jesu frá Galílefu upp til Jérúsalem. 11. kafli 1. vers til 13. kafla 30. og 7. vers starf Jesu í Jerúsálem. 14. kafli 1. vers til 15. kafla 40. og 7. vers pína Jesu dauði og greftrun písklar saga Markúsar. 16. kafli Fyrsta til 20. vers Upprísar Jesu. Markússar göðspjall. Fyrsti kafli upphaf. Upphaf fagnaðar erindisins um Jesu Krist, Guðs son. Svo er ritað hjá Jesaja spámanni. Ég sendi sendibóða minn á undan þér. Hann á að greiða þér veg. Rött rópanda í eði mörk. Greiðið veg drottins. Gerið beinar brauð til hans. Þanni kom Jóhannessi skýrari fram í óbyggðinni og bóðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda, Og menn streymdu til hans frá allir í og allir í Jerusalem búar og letu hann skýra sig í ánni og játuðu syndir sínar. En Jóhannes var í klæðum úr úlvalda hári með leður beti um lendarsér og átt engisbrettur og villi hunaung. Hann predikaði svo. Sá kemur eftir mig sem mér er máttugri og er ég ekki verður þess að krjúpa nýður og leysa skóðveng hans. Ég hef skýrt ykkur með vatni, en hann mun skýra ykkur með heilögum anda. Skýrt og freysting Svo bar við á þeim dögum að Jésús kom frá Nazaret í Galílegu, og Jóhannes skýrði hann í jórdan. Um leið og hann stíð upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast upp og andan stíga niður yfir sig eins og dúfu. Og rödd kom af himnum. Þú ert minn elskaði svonur, á þér hef ég vel þokknun. Þá knúði andin hann út í óbyggðina, og var hann í óbyggvinni fjörutíu daga og satan frestaði hans. Hann hafðist við meðal villi dýra og englar þjónuð honum. Guðs ríki í nánd Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum kom Jésús til Galílegu, predikaði fagnaðar erindi Guðs og sagði Tíminn er fullnaður og guðs ríki í nánd. Takið sinna skiptum og trúið fagnaðar erindinu. Fyrstu læri sveinar Jésús var á gangi með fram galilefu vatni og sá Símon og Andrés, bróður Símonar, vera að kasta netum í vatnið en þeir voru fiskimenn. Jésús sagði við þá, komið og fylgið mér og mun ég láta ykkur menn veiða. Og þegar í stað letu þeir eftir netin og fylgdu honum. Jésús gekk skamt þaðan og sá Jakob Sebedefusson og Jóhannes bróður hans og voru þeir einnig á báti að búa net. Jésús kallaði þá og þeir yfirgáðu Sebedeus föður sinn hjá daglaunamönnunum í bátnum og fylgdu honum. Í Kapernaum Þeir komu til Kapernaum og hvíldardægin gekk Jésús í samkunduna og kendi. Menn urðu mjög snortnir af orðum hans því að hann kendi þeim eins og sá er vald hefur, og ekki eins og fræðimennirnir. Þar var í samkundu þeirra maður haldi nórreinum anda. Hann æpti. Hvað vilt þú okkur, Jésús, frá Nazaret? Ert þú komin að tortíma okkur? Ég veit hver þú ert, hinn heila ég vöðs. Jésús þá á hann og mælti, þegi þú og far út af honum. Þá tekði óhreini andinn mannin, rak uppu hljóðum ykið og fór út af honum. Sló felmtri á alla og hver spurði annan, hvað er þetta? Hann kennir á nýjan hátt. Það er eins og hann búi yfir guðlegum mætti. Hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýða honum. Og orðstýr hans barst þegar um alla galilegu.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 Þegar kvöld var komið og sólin sest, færðu menn til hans alla þá er sjúkir voru og haldnir íllum öndum og allur bærin var samankomin við dittnar. Jesús leiknaði marga er þjáðust af ímsum sjúkdómum og rak út marga ílla anda, en íllu öndunum bannaði hann að tala því að þeir vissu hver hann var. Jésús predikar í Galíleu og Arla, löngu fyrir dögun, fór Jésús á fætur og gekk út, vekk burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Þeir Símon leituðu hann uppi og þegar þeir fundu hann sögu þeir við hann, allir eru að leita að þér. Jésús sagði við þá.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 Er þú vilt, getur þú hreinsað mig. Og Jésús kendi í brjósti um mannin, rétti út höndina, snart hann og mælti, Ég vil, verð þú hreitt. Jafn skjótt hvarf af honum líkþráin og hann varð hreitt. Og Jésús let hann fara, lagði ríkt á við hann og sagði, Gæt þess að segja engum neitt en far þú sín þig prestinum og forna fyrir hreinsun þín því sem Móse bauð þeim til vittnisburðar. En maðurinn gekk burt og rætti margt um þetta og viðfrægði mjög svo að Jésús gat ekki framar komið opimberlega í neina borg, heldur hafðist við úti á óbygglum stöðum. En menn komu til hans hvaðan aðeva. Annar kapli syndir fyrirgefnar Nokkrum dögum síðar kom Jésús aftur til Kapernaum. Þegar fréttist að hann væri heima, söpnuðust þar svo margir að hvergi var lengur rúm, ekki einu sinni fyrir dyrum úti. Og Jésús flutti þeim orðið. Þá er komið með lama og báru fjórir. Þegar þeir gátu ekki komist með hann til Jésú fyrir fólkinu, röfu þeir þekjuna uppi yfir honum, grófu þar í gegn og létu síga ofan rekkjuna sem hinn lami lái í. Þá er Jésús sér trú þeirra, segir hann við lama mannin. Barnið mitt.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 Hví hugsið þið slíkt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldar að segja við lama mannin, syndir þínar eru fyrirgefnar, eða segja, statt upp, taka rekju þína og gakk. En til þess að þið vitið, að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir á jörðu, þá segi ég ykkur, og nú talar hann við lama mannin, statt upp, taka rekkju þína og far heim til þín. Maðurinn stóð upp, tók jafnskjótt rekkjuna og gekk burt í allara sín svo að allir voru förðu losnir, lofuðu guðu og sögðu, aldrei áður höfum við þvílíkt séð. Fylg þú mér Aftur fór Jésús út og gekk með fram vatninu. Allur mannfjöldin kom til hans og hann kendi þeim. Og er hann gekk þar, sá hann lefi í Alfefusson sitja hjá tóllbúðinni og Jésús segir við hann, Fylg þú mér! Og hann stóð upp og fylgdi hún. Svo bar við að Jésús satt að borði í húsi hans. Margir tollheimtumenn og bersindugir sátu þar með honum og lærisveinum hans en margir fyltu honum. Fræðimenn af flokki faríseja sem sávu að hann samnektir tollheimtumönnum og bersindugum sögu þá við lærisveina hans. Hann netur með tollheimtumönnum og bersindugum. Jesús heyrði þetta og svaraði þeim Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Meðan brúðgöminn er hjá þeim. Lærisveinar Jóhannessar og Farisegar heldun úr föstu. Þá koma menn til Jésu og spyrja hann.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 Þá munu þeir fasta á þeim degi. Engin saumar bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rífur nýja bótin af hinnu gamla og verður að verri rýfa. Og engin lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir vínið belgina og vínið ónýtist og belgirnir. Nýtt vín er látið á nýja belgi. Drottin kvíldardagsins Svo bar við að Jésús fórum sáðlönd á kvíldardegi og lærisveinar hans tóku að tína kornöks á leiðinni. Farísegarnir sögðu þá við hann. Lít á, hví gera þeir það sem er ekki leifilegt á kvíldardegi? Jésús svaraði þeim hafið þið aldrei lesið hvað Davíð gerði er honum lá á þegar hann hungraði og menn hans. Hann fór inn í guðshús þegar Abíatar var aðsti prestur og átt skoðunarbröðin, en þau má enginn eðtanema prestarnir og gaf líka mönnum sínum. Og Jésús sagði við þá, Hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig drottinn kvíldardagsins. Þreyði ég kapli á kvíldardegi Öðru sinni gekk Jésús í samkunduhús. Þar var maður með visna hönd og hafðu þeir nánar gætur á Jésú hvort hann læknaði hann á kvíldardegi. Þeir hugðust kæra hann. Og Jesús segir við manninn með veisnu hendina. Statt upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá hvar er heldur leyfilegt að gera gott eða gera illa á hvildardegi, bjarga lífi eða deyða? En þeir þögðu. Og Jesús leitaði á þá með reiðisvip hvern á eftir öðrum.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 Jésús fór með lærisveinum sínum út að vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galílegu og úr Júteu. Frá Jérúsalem, Ídúmeu, landinu handan Jórdanar og úr byggðum Týrusar og Sýtonar kom til hans fjöldi manna er heyrt höfðu hve mikið hann gerði. Og Jésús bauði lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig svo að mannfjöldin þrengdi egi að honum. En marka hafði hann læknað og því þustu að honum allir þeir sem einhver mein höfðu til að snerta hann. Og hvenær sem menn sem haldnir voru óhrænum öndum, sáu hann, fjallu þeir framfyrir honum og æptu upp, þú ert sonur guðs. En Jésús lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Postular valdir Síðan fór Jésús til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur kaus og þeir komu til hans. Hann skipaði tólf er skildu vera með honum og hangjaði til send út að predika og gefið þeim vald til að reka út ylla anda. Jésús skipaði þá tólf. Símon er hann gaf nafnið Pétur. Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans, en þeim gaf hann nafnið Bóan Erges sem þýðir þrömu sínir. Og Andrées, Filippus og Bartolomeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson, Taddeus og Simon Vandlætara og Júdas Iskariot, þann er sveikan. Lastmæli Þegar Jésús kemur heim, sapnast þar aftur mannfjöldi, svo þeir gátt við ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræðimennirnir er komnir voru ofan frá Jerusalems sögðu. Belsebúl er í honum. Með fulltingi höfðingja íllara anda rekur hann út íllu andana. En Jésús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum. Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér söndur þykt, fær það ríki eigi staðist, og verði heimili sjálfu sér söndur þygt, fær það heimili eigi staðist. Sénu Satan rísin gegn sjálfum sér og orðin sér söndur þykkur fær hann ekki staðist þá er útum hann engin getur brotist inn í hús hins sterka og rænt eigum hans nema hann byndi áður hinn sterka þá getur hann rænt hús hans sannlega segi ég ykkur allt verður mannanna börnum fyrirgefið allar syndir þeirra og lastmælin Hvem mjög sem þau kunna að lastmæla, en sá sem lastmælir gegn heilögum anda fær eigi fyrirgefningu um aldur. Hann er sekur um eilífa sind. En þeir höfðu sagt, óhreitin andi er í honum. Móðir og bræður Nú koma móðir Jesu og bræður standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi sat í kringum hann og var honum sagt, Móðir þín, bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Jésús svarar þeim, Hver er móðir mín og bræður? Og hann leit á þau er kringum hann sáttu og segir, Hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja guðs, sá er bróðir mín, systir og móðir. Hjörði kapli, sæði sáð. Aftur tók Jésús að kenna við vatnið. Svo að mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og setja þar úti á vatninu. En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kendi því markt í dæmisögum og sagði við það.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 og sömt fjall meðal þyrna, og þyrnarnir uksu og kefðu það, og það bar ekki ávöxt. En sömt fjall í góða jörð kom upp, og svo bar ávöxt, það gaf þrítugfaldan, sextugfaldan og hundraðfaldan ávöxt. Og hann sagði, hver sem eiru hefur að heyra, hann heiri Lendardómur Guðs ríkis Þegar Jésús var orðin einn, spurðu þeir tólf og hinnir lærisveinarnir sem með honum voru um dæmisauðnar. Hann svaraði þeim Ykkur er gefinn lendardómur Guðs ríkis. Aðrir sem fyrir utan eru fá allt í dæmisauðum. Að sjáandi sjái þeir og skinji ekki, Heyrandi heyri þeir og skilji ekki, svo að þeir snúi sér eigi og verði fyrirgefið. Merking dæmisögunar Og Jésús segir við lærisveinana, Þeir skiljið eigi þessa dæmisögu, hvernig fáið þá skilið nokkra dæmisögu? Sálmaðurinn sáir orðinu. Það hjá götunni, þar sem orðinu er sáð, merkir þá sem heyra, en satan kemur jafn skjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýta jörð. Það merkir þá sem taka orðinu með fögnuði um leið og þeir heyra það, en hafa ynga rótfestu. Þeir eru hvikulir, og þegar þrenging verður eða ofsókn vegna orðsins, bregðast þeir þegar. Öðru var sáð meðal þyrna. Það merkir þá sem heyra orðið, en áhyggjur heimsins, tálu auðaðvanna og aðrar gyrndir koma til og kefja orðið svo það ber engan ávöxt. Hitt sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, taka við því og ber að þrítugfaldan, sextugfaldan og hundraðfaldan ávöxt. Ljós á ljósastíku Og Jésús sagði við þá, ekki bera menn inn ljós og setja það undir mælikjera eða bekk, er það ekki sett á ljósastíku? Því að ekkert er hulið að það verði eigi gert opinbert, ný er leynd að það komi ekki í ljós. Ef einhver hefur eiru að heyra, hann heyri. Enn sagði hann við þá. Gætið að hvað þið heyrið. Með þeim mæli sem þið mælið mun ykkur mælt verða og við ykkur bætt. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Sæðið, grær og vex. Þá sagði Jésús. Svo er Guðs ríki sem maður sá í sæði í jörð. Hann sefur síðan og vakir, nætur og daga, en sæðið, grær og vex. Hann veit ekki með hverjum hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið, þá aksið, og síðan fullvaksið hveiti í aksinu. En þá er ávöxturinn er fullt þroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskjæran er komin. Líkt mustarðskorni Og Jésús sagði, Við hvað eigum við að líkja Guðs ríki? Með hvaða dæmi eigum við að lýsa því? Líkt er það mustarðskortni, þegar því er sáð í mold er það smerra hverju salkortni á jörðu. En eftir að því er sáð tekur það að spretta. Það verður öllum jurtum meira og fær svo stórar greinar að fuglar himins geta hreyðrað sig í skugga þess. Í mörgum slíkum sögum flutti Jésús þeim orðið, svo sem þeir gáttu numið, Og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisveinum sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir. Í stormi Að kvöldi samadags sagði Jésús við þá, förum yfir um vatnið. Þeir skildu þá við mannfjöldan, fóru í bátinn þar sem Jésús var og syldu burt. Aðrir bátar fylgdu þeim eftir. Þá brast á storm mikil og fjallu öldurnarinn í bátinn svo við lág að hann fylgdi. Jesús var í skutnum og svaf á kotta. Þeir vöktu hann og sögðu við hann. Meistari, heyrðir þú ekki um að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið. Þegi þú, haf hljótt um þig. Þá leggði vindin og gerði stilli lokn. Og hann sagði við þá, hví eru þið hrættir? Hafið þið enn enga trú? En þeir eruðu miklum óta losnir og sögðu hver við annan. Hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Fymti kafli Í byggð gera sena Þeir komu nú yfir um vatnið í byggð gera sena og um leið og Jésús stjöfur báttnum kom maður á móti honum frá gröfunum, haldinn óhreinum anda. Hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann, ekki einu sinni með lekkjum. Oft hafði hann verið fjötraður á fótum og höndum, en hann bröyti jafn óðum af sér hlekkina og sleit fjötrana og gat engin ráðið við hann. Allar nætur og daga var hann í gröfunum eða á fjöllum, æpti og lamdi sig gróti. Þegar hann sá Jésu álengdar, hljóp hann og fjall fram fyrir honum og æpti harri röttu. Hvað vilt þú mér, Jésús, sonur Guðs, hins hæsta? Ég byrð þig í Guðs nafni, hvel þú mig eigi? Því að Jésús hafði sagt við hann, Þú óhreini andi, far út af manninum. Jésús spurði hann þá, hvað heitir þú? Hinn svaraði, Hersing heiti ég, við erum margir og hann baði Jésu ákaft að senda þá ekki brott úr héraðinu. En þar í fjallinu var mikil svína hjörð á beit og þeir báðu hann, send okkur í svínin, láttu okkur fara í þau. Hann lefði þeim það og fóru þá óhreinu andarnir úr manninum og í svínin og hjörðin nær tveim þúsundum. Röddist fram af bröttum árbakkanum í vatnið og druknaði þar. En hyrðarnir flýðu og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gerst hafði. Komið til Jésu og sáu óðamanninn sem hersingin hafði verið í, setja þar klæddan og heilvita. Og þeir eruðu hrættir. En sjónarvottar sögðu þeim hvað fram hafði farið við óðamanninn og frá svínunum. Og þeir tók að byrja Jésu að fara burt úr héruðum þeirra. Þá er Jésús stjæ í bátinn sá er læknadur hafði verið að fá að vera með honum. En Jésús lefði honum það eigi, heldur sagði. Far heim til þín og þinna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 Þegar Jésús kom aftur yfir um á bátnum, safnaðist að honum mikill mannfjöldi þar sem hann var við vatnið. Þar kom og einn af samkundustjórunum, Jærus að nafni, og er hann sá Jésú fjall til fóta honum, bað hann ákaft og sagði. Dóttir mín litla er að dauða kominn. Kom og legg hendur yfir hana að hún læknist og lifi. Jésús fór með honum, og mikill mannfjöldi fylgdi honum og var þröngum hann. Þar var kona sem hafði haft blóðlátt í tólf ár. Hún hafði orðið marktað þóla hjá mörgum læknum, kostað til aðlegu sinni en engan bata fengið öllu heldur versnað. Hún heyrði um Jésú og kom nú í mannþrönginni að baki honum og snart klæði hans.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 Lærisveinar hans sögðu við hann. Þú sérð að mannfjöldin þrengir að þér og spyrð þó, hver snart mig? Jesús litaðist um til að sjá hver þetta hefði gert, en konan sem vissi hvað fram við sig hafði farið, kom hrædd og skjálfandi, fjallt til fóta og sagði honum allan sannleikan. Jesús sagði við hana. Dóttir,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 En menn hlóað honum. Þá létt Jésús alla fara út og tók með sér föður barsins og móður og þá sem með honum voru og gekk þar inn sem barnið var. Og hann tók hend barsins og sagði, tal í það kúm. Það þýðir, stúlka litla, ég segi þér, rís upp. Jafn skjótt reisi stúlkan upp og fór að ganga um en var tólf ára, og menn urðu frá sér numdir af undrun. En Jésús lagði ríkt á við þá að láta engan vita þetta og bauð að gefa henni að þetta. Sjötti kabli í Nazaret Þaðan fór Jésús og kom í ættborg sína og lærisveinar hans fylgdu honum. Þegar kvíldardagur var komin, tók hann að kenna í samkundunni. Fjöldin sem álíti undraðist stórum. Men sögðu, hvaðan kemur honum þetta? Hver er sú speki sem honum er gefinn og hvernig getur hann gett slík kraftaverk? Er þetta ekki smiðurinn, sonur Marju, bróðir þeirra Jakobs, Jóse, Júta, Sarosímonar? og er ekki sýnir hans hér hjá okkur. Og þeir neksluðust á honum. Þá sagði Jésús, Hvergi er spámaður minna með tinn en í landi sínu, með frænd fólki sínu og heimamannum. Og hann gat ekki gert þar neitt kraftaverk, nema hann lagði hendur yfir nokkra sjúka og læknaði þá, og hann undraðist vantrú þerra. POSTULAR SENDIR Jésús fór nú um þorpin þar í kring og kendi. Og hann kallaði þá til tilsín, tók að senda þá út 2 og tvo og gaf þeim vald yfir óhrreinum öndum. Hann bauð þeim að taka ekkert til ferðarinnar annað en staf. Ekki brauð, mal, njö peninga í belti. Þeir skildu hafa skó á fótum en ekki tvo kirtla. Og hann sagði við þá, hvar sem þið fáið inni, þar síða aðsetur ykkar, unnst leggið upp að nýju. En hvar sem ekki er tekið við ykkur nýja á ykkur hlýtt, þaðan skoluð þið fara og hrista dustið af fótum ykkar þeim til viðvörunar. Þeir lögðu af stað og predíkuðu að mennskildu taka sinnaskiptum, Rák út marga illa anda og smurðu marga sjúka með olíu og læknuðu þá. Herodes uggandi Herodes konungur frétti þetta en það var nafn Jesú orðið viðfrækt. Sökuðu sumir Jóhannes skýrari er risin upp frá döðum, þess vegna gerir hann þessi kraftaverk. Aðrir sögðu, hann er Elía, enn aðrir, hann er spámaður eins og spámenitnir fornu. Þegar Herodes heyrði þetta, sagði hann, Jóhannes sem ég lið að tálsögva, hann er upprýsin. En Herodes hafði send menn að taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi vegna Herodíasar, kona Filippusar bróður síns. Hann hafði gengið að eiga hana, en Jóhannes hafði sagt við Heródes, þú mátt ekki eiga konu bróður þíns. Þess vegna lagði Heródías fæða á Jóhannes og vildi deyða hann, en gat ekki, því að Heródes hafði beiga af honum og verndaði hann, þar er hann vissi að hann var maður réttlátur og heilagur. Hann komst í mýkin vanda þegar hann hlitti á mál hans, en þó var honum ljúft að hlusta á hann. En nú kom hentugur dagur. Á afmæli sínu gerði Herodes veistlu gæðingum sínum, hershöfðingum og fyrirmönnum galilefu. Dóttir Herodíasar gekk þar inn og stía dans. Hún hreyf Herodes og gesti hans og konungur sagði við stúlkunna.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 Jafn skjótt skundaði hún til konungs og bað hann, gef mér þegar á fati höfuð Jóhannessar skýrara. Konungur varð hryggur við, en vegna eðsins og gestasinna vildi hann ekki sinja henni þessa, heldur sendi þegar böður og böðið að færa sér höfuð Jóhannessar. Hann fór og hjó af höfuð Jóhannessar í fangelsinu, kom með höfuð hans á fati og færið í stúlkunni, en stúlkan móður sinni. Þegar lærisveinar hans fréttu þetta, komu þeir, tóku lík Jóhannessar og lögðu í gröf. Jésús Mettar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 Og þeir fóru á báttnum einir saman á óbyggðan stað. Men sáu þá fara og margir þekktu þá og nú streymdi fólk þangað gangandi úr öllum borgonum og varð undan þeim. Þegar Jésús steig á land, sá hann þar mart manna og hann kendi í brjósti um þá því að þeir voru sem sauðir er engan hirði hafa. Og hann kendi þeim mark. Þá er mjög var áliðið dags komu lærisveinarnir að máli við Jesú og sögðu. Hér er engin manna og langt á dægin liðið. Látt fólkið fara svo að það geti náð til bíla og þorpa hér í kring og keft sér eitthvað til matar. En Jesú svaraði þeim. Gefið því sjálfir að þetta. Þeir svara honum. Eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa því að geta? Jesús spyr þá. Hve mörg brauð hafið þið? Farið og gætið að. Þeir hugguðu að og svörðu. Fimm brauð og tvo fiska. Þá bauð hann þeim að láta alla setjast í grængresið og skipta sér í hópa. Fólkið settist niður í flokkum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 Þeir tóku saman brauðbytana er fylltu tólf karfur, svo og fiskleifarnar. En þeir sem brauðana neyttu voru 5000 þúsund kallmenn. Það er ég. Það var löst knúði Jésús lærisveina sína að fara í bátinn og halda á undan yfir til bedtsædu, meðan hann sendi fólkið brott.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 Þegar þeir sáu Jésu ganga á vatninu hugðu þeir að þar færi vofa og æptu upp yfir sig. Því að allir sáu þeir hann og urðu skeldir. En Jésús mælti jafnskjótt til þeirra. Verið hughröstir, það er ég, verið óhrættir. Og hann stið í bátinn til þeirra og lægði þá vindin. Og þeir urðu öngis agndofa, Enda höfðu þeir ekki skilið það sem gerst hafiði með brauðin. Hjörtu þeirra voru blind. Þeir urðu heilir. Þegar þeir höfðu náði yfir um komið þeirra landi við genisaret og lögðu þar að. Um leið og þeir stígu úr batnum þekktum enn Jesú. Og fólk tók að streyma fram og aftur um allt það hér og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem það heyrði að hann væri. Og hvar sem Jésús kom í þorp, borgir eða bæji, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengjur rétta að snerta falt klæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Sjöndi kafli, hýð ytra og innra Nú sapnast að Jésu farisegar og nokkrir fræðimenn komnir frá Jérúsalem. Þeir sáu að sumir lærisveina hans neyttu matar með van helgum, það er óþvegnum höndum. En farisegar og reyndar giðingar allir eita ekki nema þeir þvo í hendur sínar og fylgja þannig erfðavenju forfæra sinna. Og ekki neyta þeir matar þegar þeir koma frá torgi, nema þeir hreynsi sig áður. Þeir fara einnig eftir mörgum öðrum fyrirmælum sem þeim hefur verið kent, svo sem að hreynsa byggara, könnur og eir kalla. Farísvegarnir og fræðimennirnir spyrja hann. Hvers vegna fylgja lærisveinar þínir er ekki erfðavenju forfæðranna heldur neyta matar með vanhelgum höndum. Jésús svarar þeim. Sann spárvar ég að um mikkur hræsnara þar sem ritað er, Þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig því að þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Þeir hafnið boðum guðs en haldið erfikenning manna. En sagði Jesús við þá: Lysta vel geri þið að engu boð orð Guðs svo að þið getið rétt rækt erfi kenning ykkar. Móses sagði: Heiðra faður þinn og móður þína og hver sem formælir faður eða móður skal deyja. En þið segið: Ef maður segir við faður sinn eða móður Það sem ég hefði átt styrkja þig með er korban, ég gef það til musterisins. Þá leifið þið honum ekki framar að gera neitt fyrir föður sinn eða móður. Þannig láti þið erfi kenning ykkar sem þið fylgið ógilda orð guðs. Og makt annað geri þið þessu líkt. Aftur kallaði Jésús til sín mannfjöldan og sagði. Heyrið mig öll og skiljið. Ekkert er það utan mannsins er sörgi hann þótt inn í hann fari. Hitt sörgar mannin sem út frá honum fer. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar Jésús var komin inn frá fólkinu spurðu lærisveinar hans hann um líkinguna. Og hann segir við þá. Eruð þið einnig svo skilningslausir? Skiljið þið ekki að ekkert sem fer inn í manninu utanfrá getur sörgað hann? Því að ekki fer það inn í hjarta hans heldur maga og útsíðan í sapnþróna. Þannig lísti hann alla fæðu hreina. Og hann sagði, það sem fer út frá manninum það sörgar mannin því að innanfrá úr hjarta mannsins, Koma hinnar illu hugsanir, sörlifnaður, þjófnaður, mandráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, svegsemi, tömleysi, öfund, lastmælgi, hróki, heimska. Allt þetta illa kemur innan að og sörgar mannin. Eigi fjekkandu list Jésús tók sig upp þaðan og held til byggða týrusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita. En eigi fjekk hann duðlist. Kona einn frétti þegar af honum og kom og fjall honum til fóta, en dóttir hennar hafði óhreinan anda. Konan var heiðin, ættuð úr fönikíu sírlensku. Hún baði Jésu að reka illa andan út af dóttur sinni. Hann sagði við hana. Lofaðu börnunum að seðjast fyrst. Ekki sæmir að taka bröð badnanna og kasta því fyrir hundanna. Hún svaraði honum. Satt er það, herra. Þó eða hundarnir undir borðinu af mólum badnanna. Og Jésu sagði við hana vegna þessara orða skaltu heim snúa illi andinn er fari núr dóttur þinni hún fór heim fann barnið liggjandi á rúminu og illi andinn var farin aft gerir hann vel síðan kellt jesús úr tírusar bygðum um síton og yfir dekapólis byggðir miðjar til Galileuvas. Þá færa minn til hans dauvan og málhaltan mann og byggja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jésús leytti hann afsýðis frá fólkinu, stakk fingrum sínum í eiru honum og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leyt hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann, Ef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 Áttundi kapli, skiljið þið ekki enn. Um þessar myndir bar enn svo við að mikill mannfjöldi var samankomin og hafi ekkert til matar. Jésús kallar þá til sín lærisveinana og segir við þá. Ég kenni í brjósti um mannfjöldan. Menn hafa nú verið hjá mér þrjá daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín, örmagnast þeir á leiðinni, En sumir þeirra eru langt að. Þá svöruðu lærisveinarnir. Hvar er hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðum? Hann spurði þá. Hve mörg brauð hafið þið? Þeir sögðu sjö. Þá bauð Jésús fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin sjö, gerði þakkir og brauð þau, og gaf lærisveinum sínum að þeir bæru þau fram. En þeir báru þau fram fyrir fólkið. Þeir höfðu og fá eina smá fiska. Hann bað Guð blessa þá og bauð að einnig þeir skildu borðnir fram. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku lærisveinarnir saman leifatnar, sjö körfur. En þar voru um fjögur þúsund manns. Síðan let hann fólkið fara, og hann stíða þegar í bátinn með lærisveinum sínum og kom í dalman út að byggðir. Þangað komu farisegar og tóku að þrátt við Jesú, þeir vildu fresta hans og kröfðu hann um tákn af himni. Hann andvarpaði þungan og meldi. Hví heimtar þessi kynsl og tákn. Sannlega segi ég ykkur, þessari kynnslóð verður alls ekki gefið takkn. Hann skildi síðan við þá, stía aftur í bátinn og fóru yfir um. Súrdeig farið segja Lærisveinarnir höfðu glemt að taka brauð. Höfðu ekki nema eitt brauð með sér í bátnum. Jésús ámyndi þá og sagði, Gætið ykkar, varist súrdeig Farisea og súrdeig Herodesar. En þeir rættu sín á milli að þeir hefðu ekki brauð. Jesús var þess vís og segir við þá. Hvað eru þið að tala um að þið hafið ekki brauð? Skinjið þið ekki enn ég skiljið? Eru hjörtu ykkar sljó? Þið hafið auðu, sjáið þið ekki. Þið það við eiru, heyrið þið ekki eða munið þið ekki. Þegar ég bröð bröðin 5 handa 5.000, hver margar körfur fullar af bröðbytum tóku þið saman? Þeir svara honum. 12. Eða bröðin 7 handa 4.000, hver margar körfur fullar af bröðbytum tóku þið þá saman? Þeir svara. 7.000. Og Jésús sagði við þá, skiljið þið ekki enn. Blindur fær sín Þeir koma nú til bedtsædu. Þar færa menn til Jésú blindan mann og byggja að hann snerti hann. Hann tók í handins blinda, leytti hann út úr þorpinu, skirpti í augu hans, lagði hendur yfir hann og spurði. Sérðu nokkuð. Hann leit upp og mælti. Ég sé menn. Ég greini þá líkt og tríja, þeir ganga. Þá lagði Jésús aftur hendur yfir auðvuhans og nú sá hann skýrt, varð albata og gat greint allt. Jésús sendi hann síðan heim til sín og sagði, inn í þorpið máttu ekki fara. Játning Péturs Jésús fór nú ásamt lærisveinum sínum til þorpanna hjá Sésar eða Á leiðinni spurði hann lærisveina sína. Hvern segja menn mig vera? Þeir svörðu honum. Jóhann er skýrara, aðrir Elía og aðrir einn af spámanunum. Og hann spurði þá. En þið?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 Öldungarnir, æðstu prestarnir og fræðimennirnir munu útskúfa honum. Menn munu lífláta hann, en hann munu upprýsa eftir þrjá daga. Þetta sagði Jésús berum orðum, en Pétur tók hann á innmæli og fór að átelja hann. Jésús nýri sér við, leitt til lærisveina sinna, ávitaði Pétur og sagði. Vík frá mér, Satan, egi hugsar þú um það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Og Jésús kallaði til sín mannfjöldan á samt lærisveinum sínum og sagði, Hver sem vill fylgja mér, afnei til sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínum unn tína því, og hver sem tínir lífi sínu vegna mín og fagnaðar erindisins munn bjarga því. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn en glata sálusinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálusína? Þegar mannssonurinn kemur í dýruð föðursins með heilögum englum, munn hann blikðast sín fyrir hvern þann sem blikðast sín fyrir mig, Hjá þessari ótrúu og syndugu kynnslóð. Nýundi kafli Og Jésús sagði, sannlega segi ég ykkur, nokkrir þeirra sem hér standa munu eigi deyja fyrir en þeir sjá Guðs ríki komið með krafti. Þessi er minn elskaði sonur. Eftir seks daga tekur Jésús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á haft fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra og klæði hans urðu fannhvít og skínandi og fær engin bleikir á jörðu svo hvít gert. Og Elía og Móse byrtust þeim og voru þeir á tali við Jésú.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 hlýðið á hann. Og jafnskjótt litur lærisveinarnir í kringum sig og sáu engan framar hjá sér nema Jésu einan. Á leiðinni ofan fjallið bannaði Jésús teim að segja nokkurum frá því er þeir höfðu séð fyrr en mannssonurinn væri risin upp frá döðum. Þeir festu orðin í minni og rættu um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 eins og rýtaðir um hann. Hjálpa þú vantrúminni Þegar þeir komu til lærisveinanna sáu þeir mannfjölda mikinn kringum þá og fræði að þrátta við þá. En um leið og fólkið sá hann sló þegar felmtri á menn og þeir hlupu til og heilsuðu Jésu. Hann spurði þá. Um hvað eru þið að þrákta við þá? En einn úr mannfjöldanum svaraði honum. Mestari, ég færði til þín svo anminn sem er haldi nýtlum anda svo að hann getur ekki talað. Hvar sem andinn grípur hans, lengir hann honum flötum og hann fróðu fellir, gnýstir tönnum og styrnar upp. Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jésú svarar þeim. Þú vantrúa kynnslóð. Hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Færið hann til mín. Þeir færðu hann þá til Jésú, en um leið og andinn sá hann, teikði hann drengin ákaflega, hann fjall til jarðar, veltist um og fróðu feldi. Jésú spurði þá föður hans. Hver lengi hefur honum liðið svo? Fadirinn sagði, frá Bensku og oft hefur ylli andinn kastað honum bæði í eld og vatn til að fyrirfara honum. En ef þú getur nokkuð, þá sjá auðmur á okkur og hjálp okkur. Jesús sagði við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði fæðir Sveinsins, ég trúi, hjálpa þú vandrúminni. Nú sér Jésús að mannfjöldi þirpi stað. Þá hastar hann á óreina andan og segir, þú döfdumbi andi, ég býð þér far út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá eppti andin, tegði hann mjög og fór en sveinninn varð sem nár svo að flestir sögðu hann er dáinn. En Jésús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jésús var komin inn og orðin einn með lærisveinum sínum, spurðu þeir hann. Hvers vegna gátum við ekki reikiðan út? Jésús mælti. Þetta kynu erður eigi út nema með bæinn.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 Hver er mestur? Þeir komu til Kapernaum. Þegar þeir voru komnir inn, spurði Jésús þá. Hvað voru þið að ræða á leiðinni? En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða það sína á milli á leiðinni, hver væri mestur? Hann settist niður, kallaði á þá tólf og sagði við þá.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 Varnið þess ekki Jóhannes sagði við hann Meistari, við sáum mann reka út ylla anda í þínu nafni og vildum við varna honum þess af því að hann fylgdi okkur ekki. Jésús sagði Varnið honum þess ekki því að enginn gerir kraftaverki í mínu nafni og fer þegar á eftir að tala ylla um mig sá sem er ekki á móti okkur er með okkur. Sannlega segi ég ykkur að hver sem gefur ykkur bykar vassa drekka vegna þess að þið hafið játast Kristi, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Hverju skal tilkosta? Hverjum þeim sem tælir til fallst einn af þessum smælingjum sem trúa, Væri betra að vera varpað í hafið með mylnu steinum hálsin. Ef hend þín tælir þig til falls, þá snýð hana af. Betra er þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis í hinn óslögg eld. Þar sem ormatnir deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Ef fótur þinn tælir þig til fallst, þá snýð hann af. Betra er þér hæltum inn að ganga til lífsins en hafa báða fætur og verða kastað í helvíti. Þar sem ormatnir deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Og ef auga þitt tælir þig til fallst, þá ríf það úr. Betra er þér eineggðum inn að ganga í Guðs en hafa bæði augu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 Það sem Guð hefur tengt. Jésús tók sig upp þaðan og helt til byggða Júteu handan Jórdanar. Fjöldi fólks sapnast enn til hans og hann kendi því eins og hann var vanur. Farísegar komu og spurðu Jésú hvort maður mætti skilja við konu sína. Þeir vildu reyna hann. Hann svaraði þeim. Hvað hefur Móse boðið ykkur?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 Þannig eru þau ekki framar tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Þegar lærisveinarnir voru komnir inn, spurðu þeir Jésu aftur um þetta. En hann sagði við þá, Sá sem skilur við konu sína og hvænist annarri, drýjir hór gegn henni. Og ef kona skilur við mannsinn og giftist öðrum, Drýgir hún hór. Slíkra er guðsríki Men Menn færðu börn til Jésu að hann snerti þau en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jésu sá það sárnaði honum og hann mælti við þá. Leifið börn honum að koma til mín. Varnið þeim eigi því að slíkra er guðsríki ríki. Sannlega segi ég ykkur. Hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn mun aldrei inn í það koma. Og Jésús tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Eins er þér vand. Þegar Jésús var að leggja af stað kom maður hlaupandi, fjall á knjæ fyrir honum og spurði hann, góði meistari,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 og fór burt hryggur, en það átti hann miklar eignir. Þá leiti Jésús í kring og sagði við lærisveina sína. Hve að torfveld verður þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki? Lærisveinunum brám jög við orði Jésú, en hann sagði aftur við þá. Börn, hve að torfveld er að komast inn í Guðs ríki? Auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast í Guðs ríki. En þeir urðu stein losnir og sögðu sína á milli, hver getur þá orðið hólpin? Jesús horfði á þá og sagði, menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Þá sagði Pétur við hann. Við yfirgáum allt og fylgdum þér. Jésús sagði, Sannlega segi ég ykkur að enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðar erindisins, á þess að hann fá í hundraðfalt aftur, nú á þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum og í hinum komanda heimi eilíft líf. En margir hinir fyrstu munu verða síðastir, og hinnir síðustu fyrstir. Upp til Jérusalem Þeir voru nú á leið upp til Jérusalem. Jésús gekk á undan þeim, en þeir voru skeldir, og þau sem eftir fylgdu voru hrætt. Og en tók Jésús tilsýn þá tólf, og fóra að segja þeim hvað fram við sig ætti að koma. Nú förum við upp til Jérusalem. Þar verður mannssonurinn framseldur aðstu prestum og fræðimannum. Þeir munu dæma hann til döða og framselja hann heiðingjum. Og þeir munu hæða hann, hrækja á hann, húðstrykja og lífláta, en eftir þrjá daga mun hann upprýsa. Sá er mikill vill verða. Þá komi til Jésu, Jakob og Jóhanness sínir Sebedeusar og sögðu við hann. Meistari, okkur langar að þú gerir fyrir okkur það sem við ætlum að byggja þig. Hann spurði þá, hvað viljið þið að ég geri fyrir ykkur? Þeir svörðu, veit okkur að við fáum að sitja þér við lið í dýrð þinni annar til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá. Þið vitið ekki hvers þið byðið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk, eða skýrst þeirri skýrt sem ég skýrist? Þeir sagði við þann. Það getum við. Jesús mælti. Þann kaleik sem ég drekk munu þið drekka, og þið munuð skýrast þeirri skýrt sem ég skýrist. En ég ræð því ekki hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það er fyrir búið. Þegar hinn er tíu herðu þetta, gramdist þeim við þá Jakob og Johannes. En Jésús kallaði þá til sín og mælti. Þið vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum Drottna yfir þeim og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal ykkar heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar þjóttn ykkar. Og sá er vill fremstur vera meðal ykkar síða allra þræll. Því að mannssonurinn er ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til þess þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. blindur beininga maður. Þeir komu til Jericho og þegar Jésús fór út úr borginni á samt lærisveinum sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartímeaus, sonur Tímeausar, blindur beininga maður. Þegar hann heyrði að þar færi Jésús frá Nasaret tók hann að rópa. Sonur Davís, Jésús, miskunna þú mér, Margir höstuðu á hann að hann þeggði, en hann rópaði því meir. Sónur Davís, miskunna þú mér. Jésús nam staðar og sagði, kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann. Vertu hugraustur, statt upp, hann kallar á þig. Blindimadurinn kastaði frá sér yfirhöfn sinni. Spratt á fætur og kom til Jésu. Jésu spurði hann, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Blindi svaraði honum, Rappúni að ég fái aftur sjón. Jésu sagði við hann, far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafn skjótt fekk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Ellert í kapli, Jésu fagnað. Þegar þeir nálgast í Jerusalem og koma til Betfage og Bethaníu við olífjallið, sendir Jésús tvo lærisveina sína og segir við þá. Farið í þorpið hér framundan ykkur. Um leið og þið komið þangað munið þið finna fóla sem engin hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur, hvers vegna gerið þið þetta? Þá svarið, drottin þarf hans við. Hann sendir hann jafn skjótt aftur hingað. Þeir fóru og fundu fólann bundin við dyrú til á strætinu og leistu hann. Nokkrir sem stóðu þar sögðu við þá. Hvers vegna eru þið að leisa fólann? Þeir svörðu eins og Jésús hafði sagt,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 Á leiðinni frá Betaníu morgunin eftir kendi Jésús hungurs. Þá sá hann álengdar löggað fíkjutræ og fóra gá hvort hann fyndi nokkuð á því. En þegar hann kom að því fann hann ekkert nema blöð en var ekki fíkna tíð. Jésús sagði þá við tríð. Engin til framar ávakstar af þér að ei Þetta heyrðu læri sveinar hans. Hús mitt bæna hús Þeir komu til Jérusalem og Jésús gekk í helgidómin og tók að reka út þá sem voru að selja þar og kaupa og hratt um borðum víkslaranna og stólum dúfnasalanna. Og engum lefði hann að bera neitt um helgidómin og hann kendi þeim og sagði Er ekki ritað húsmitt á að vera bæna hús fyrir allar þjóðir, en þið hafið gert það að ræningja bæli? Aðstu prestarnir og fræðimennirnir heyrðu þetta og leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið hann af dögum. Þeim stóð ótti af honum því að allt fólkið hreyfst mjög af kenningu hans. Þegar leiðað kvöldi fóru þeir úr borginni. Trúið á Guð Árla morguns fóru þeir hjá fíkjutrénu og sáu að það var visnað frá rótum. Pétur myndist þess sem gerst hafði og segir við hann Meistari, sjáðu, fíkjutrén sem þú formæltir er visnað. Jésús svaraði þeim Trúið á Guð Sannlega segi ég ykkur, hver sem segir við fjall þetta Lyft þér upp og steyp þér í hafið og ef hann ekki í hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem hann mælir, þá gerist það. Fyrir því segi ég ykkur, ef þið byðið gvöðum eitthvað og treystið því að þið öðlist það, þá mun hann veit ekkur það. Og þegar þið eru að byðja, þá fyrirgefið þeim sem hafa gert eitthvað á hlut ykkar, Til þess að fæðir ykkar á himnum fyrirgefi einnig ykkur miskjörðir ykkar. Ef þið fyrirgefið ekki, mun fæðir ykkar á himnum ekki heldur fyrirgefa miskjörðir ykkar. Hver gaf þér það vald? Þeir koma aftur til Jérusalem. Og þegar hann var á gangi í helgidóminum koma til hans aðstu prestatnir, fræðimennitnir og öldungatnir og segja viðan. hann. Með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gaf þér það vald að þú gerir þetta? Jésús sagði við þá, ég vil leggja eina spurningu fyrir ykkur. Svarið henni og ég mun segja ykkur með hvaða valdi ég geri þetta. Hver fól Jóhannessi að skýra? Var það guð eða voru það menn? Svarið mér. Þeir ráðgöðust hver við annan um þetta og sögðu. Ef við svörum það var guð, spyrran, hví trúðu þið honum þá ekki? Eða ættum við að svara það voru menn? Það þorðu þeir ekki fyrir fólkinu því allir töldu að Jóhanness hefði verið sannur spámaður. Þeir svöruðu Jésú, við vitum það ekki. Jésús sagði við þá, ég segi ykkur þá ekki heldur hver fólm ég að gera þetta. Tólti kafli Vondir vínirkjar Þá tók Jésús að segja þeim dæmisögu. Maður plantaði víngarð. Hann hlóð garðum hann, gróð fyrir vínþröng og reysti törn, seldi hann síðan vínirkjum á leigu og fór úr landi. Á settum tíma sendi hann þjón til vínirkjanna að fá hjá þeim hlut af ávexti víngarðsins. En þeir tóku hann og börðu og sendu burt tómhendan. Aftur sendi hann til þeirra annan þjón. Hann löndu þeir í höfuðið og svífirtu. En sendi hann annan og hann drápu þeir og marga fleiri ímist börðu þeir eða drápu. Einn átti hann eftir enn, elskaðan son. Hann sendi hann síðastan til þeirra og sagði, þeir munu virða son minn. En vínirkjar þessir sögðu sína á milli. Þetta er erfingin. Förum og drepum hann þá fáum við arfinn. Og þeir tóku hann á draupu og köstuðu honum út fyrir vingarðin. Hvað mun nú eigandi vingarð sinns gera? Hann mun koma, tortíma vinnirkjónum og fá öðrum vingarðin. Hafið þið egi lesið þessa rýtningu? Steifnin sem smiðirnir hafnuðu er orðin að hýrningar steini. Þetta er verk drottins og undursamlegt í augum vorum. Æðstu prestarnir, fræðimennirnir og aldungarnir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmis augunni. og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Keisarin og Guð Þá sendu þeir til Jésu nokkra farísega og Herodesar sinna og skildu þeir veiða hann í orðum. Þeir koma og segja við hann. Mestari, við vitum að þú ert sannorður og hyrðir ekki um álit neins, en það gerir þú þér engan mannamun heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum við að gjalda eða ekki gjalda? En Jésús sá hressni þeirra og sagði við þá, hvers vegna leggjið þið snörur fyrir mig? Fáði mér dænar, látið mig sjá. Þeir fengu honum pening. Hann spyr, hvers mynd og nafni er á peningnum? Þeir svörðu, keisarans.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 Móse segir okkur í ritningunum að degi maður barndlaus en láti eftir síð konu, skuli bróðir hans ganga að eiga ekjuna og vekja honum niðja. Nú voru sjö bræður, sá fyrsti tók sér konu en dó barndlaus. Annar bróðirinn gekk að eiga hana og dó barndlaus. Eins hinn þriðji og allir sjö urðu barndlausir. Síðast allra dó konan. Kona hvers þeirra verður hún í upprísunni þegar menn rísa upp? Allir sjö höfðu átt hana. Jesús svaraði þeim. Er það ekki þetta sem veldur því að þið villist? Þið þekkið ekki rýtningarnar nýja mátt Guðs. Þegar menn rýsa upp frá dauðum hvænast þeir korkin ég giftast. Þeir eru sem englar á himnum. En hafi þú ekki lesið í sögunni um fyrniruninn í bók Móse að dauðir rísa upp? Guð segir við Móse: „Ég er guð Abrahams, guð Ísaks og guð Jakobs. Ekki er hann guð dauðra heldur lifenda. Þið villist stórlega.“ Ælsta boðor Þá kom til Jésú fræði maður einn. Hann hafði hlýtt á orðaskifti þeirra og fann að Jésús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert er æðst allra boðorða? Jésús svaraði, Æðst er þetta, Heyr, Israel, drottin guð vor, hann einn er drottin, og þú skalt elska drottin guð þinn af öllu hjarta þínu,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 Og að elska hann af öllu hjarta, öllum skilningi og öllum mætti og elska náungan eins og sjálfan sig, það er öllum brennifórnum og slátturfórnum meira. Jesús sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann. Þú ert ekki fjarri í Guðsríki. Og enginn þorði framar að spyrja hann. Kristur er drottin. Þegar Jésús var að kenna í helgidóminum sagði hann, hvernig geta fræðimennir sagt að Kristur sé sonur Davís? Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottin sagði við minn drottin, set þig mér til hægri handar, þánga til ég geri óvinni þína að fót Davíð kallar hann sjálfur drottinn. Hvernig getur hann þá við sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlitti fúslega á hann. Viðvörun Þegar Jésús var að kenna þeim sagði hann, varist fræðimennina sem físir að ganga í síðskikkjum og láta hilsa sér á torgum, vilja skipa aðsta bekk, Í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir merg sjú að heimili ekna en flytja langar bænir að yfirskinni. Þeir mönu fá þvíþingri dóm. Eirir ekjunnar Jésús settist gengt fjárhýrslunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekki ein einn og lét þar tvo smápeninga, eins eiris virði. Og Jésús kallaði til sín lærisveina sína og sagði við þá, Sannlega segi ég ykkur, þessi fátæka ekka gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhilsluna. Allir gáfu þeir af alls sínum, en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti. Alla björg sína. Þrettándi kafli, Skelvist ekki. Þegar Jésús gekk út úr helgidóminum, segir eitt lærisveina hans við hann. Meistari, sjáðu hvílíkir steinar, hvílíkar byggingar. Jésús svaraði honum. Sérðu þessar miklu byggingar. Hér verður ekki stefni yfir steini, allt lagt í rúst. Þá er Jésús sat á olíufjallinu gengt til helgidóminum, spurðu hann einslega þeir Pétur, Jakob, Jóhannes og Andrés. Segðu okkur, hvem er verður þetta? Og hvert mun takkn þess að allt þetta sé að koma fram? En Jésús tók að segja þeim.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 Þá verða land skjáltar á ýmsum stöðum og hungur. Þetta er upp af fæðingar ríðana. Verið vör um yður Gætið að sjálfum yður. Menn munu draga yður fyrir dómstóla, í samkundum verði þér húðstrykt og þér munu leitt fyrir landshöfðingja og konunga mínvegna til þess að bera vitni um mig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 Börn munu rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða. Allir munu hatæður að því að þér trúið á mig, en sá sem staðfastur er allt til enda verður hólpin. En þegar þér sjáið viður styggð eðingarinnar standa þar er síst skildi, lesandin að það, þá flýi þau sem í júteu eru til fjalla. Sá sem er uppi á þakki fari ekki ofan og inn í húsið að sækja neitt, og sá sem er á akrísk að lekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Byðjið að það verði ekki um vetur. Á þeim dögum verður sú þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi sköpunar,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 Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera tákn, svo að þeir gætu leitt hinn útvöldu afvega ef það væri hægt. Gætið í ég hef sagt í allt fyrir. Mannssonurinn kemur En á þeim dögum, eftir þrenging þessa, mun sólin sortna og tunglið hætta að skína.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 Himinn og jörð munu líða undir lók, en orð mín munu aldrei undir lók líða. Vakið En þann dag eða stund veit enginn hvorki englar á himni nýja sonurinn, enginn nema fadirinn. Gætið yðar, vakið, þér vitið ekki nær tíminn er kominn. Svo er þetta sem maður fari úr landi skilji við hús sitt og feli þjónum sínum umráðin hverjum sitt verk Þera verðin um bíður hanna vaka vaki því þér viti ekki nær húsbondinn kemur að kveldi, á miðnætti í óttu eða dögun láti hann ekki finna eyður sofandi þegar hann kemur allt í einu Það sem ég segi yður, það segi ég öllum. Vakið. Fjórtandi kapli með svikum. Nú voru tveir dagar til paska og hátíðar ósýrðu brauðanna. Og aðstu prestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu handsamað Jesú með svikum, og tekið hann af lífi. En þeir sögðu, ekki á hátíðinni, þá gæti orðið uppþótt meðal fólksins. Gott verk gerði hún. Jésús var í Betaníu, í húsi Símonar líkþráa og sat að borði. Þá kom þar kona og hafði alabastur spöðk með ómenguðum dýrum nardussu smýrslum. Hún bröyt buðkinn og heldi yfir höfuð honum. En þar voru nokkrir er græmtist þetta og þeir sögðu sín á milli. Til hvers er þessi sóun á smýrslum? Þessi smýrsl hefði mátt selja fyrir meira en 300 denara og gefa fátækum. Og þeir aðtýrtu hana. En Jésús sagði, látið hana í friði, hvað eru þið að ángra hana? Gott verk gerði hún mér. Fátæka hafið þið jafnan hjá ykkur og getið gert þeim gottnær þið viljið, en mig hafið þið ekki ávalt. Hún gerði það sem í hennar valdi stóð. Hún hefur fyrir fram smurt líkama líkamaminn til greftrunar.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 Þegar þeir heyrðu það urðu þeir glaðir við og hétu honum Fía fyrir. En hann leitaði færis að framselja hann. Búið til Páskamáltíðar Á fyrsta degi ósýrðu brauðanna þegar menn slátröðu Páskalambinu sögðu lærisveinar hans við Jésu. Hvert vilt þú að við þörum og búum þér Páskamáltíðina? Þá sendi Jésús tvo lærisveina sína og sagði við þá Farið inn í borgina og ykkur mun mæta maður sem ber vasker. Fylgið honum og þar sem hann fer innskuluð þið segja við húsráðandan Meistarinn spyr, hvar er herbergið þar sem ég get neitt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum? Hann mun þá sína ykkur loftsal mikinn búinn hægendum og til reyðu, búið þar til máltíðar fyrir okkur. Lærisveinarnir fóru, komu inn í borgina og fundu allt eins og hann hafði sagt og byggu til páska máltíðar. Um kvöldið kom hann með þeim tólf. Þegar þeir sátu að borði og mötuðust, sagði Jésús. Sannlega segi ég ykkur. Einn af ykkur mun svíkja mig, einn sem með mér éttur. Þeir eruðu hryggir við og söggu við hann einn af öðrum, er það ég. Hann svaraði þeim, það er eitt þeirra tólf. Hann dýfir bröðinu í fatið með mér. Manssonurinn fer að sönnu hérðan, svo sem um hann er ritað, En veið þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Heilau kvöldmáttíð Þá er þeir möttuðust, tók Jésús brauð, þakkaði Guði, brauð það, gaf þeim og sagði, takið þetta er líkami minn. Og Jesús tók Kaleik, gerði þakkir og gaf þeim og þeir drukku af honum allir. Og hann sagði við þá, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, úthelt fyrir marga. Sannlega segi ég ykkur, hérðan í frámun ég eigi drekka af ávexti vinnviðarins, til þess dags er ég drekkan nýjan í Guðs ríki. Til óljufjallsins Þegar þeir hafðu sungið lofsöngin fóru þeir til óljufjallsins og Jésús sagði við þá Þeir munuð allir hafna mér því að rita þeir Ég mun slá hirðin og sauðirnir munu tvístrast En eftir að ég er uppur ísinn mun ég fara á undan ykkur til Galílefu Þá sagði Pétur Þótt allir hafnið þér geri ég það aldrei. Jésús sagði við hann. Sannlega segi ég þér. Nú í nótt, áður en hann í galar tvísvar, muntu afneita mér þrið En Pétur hvað enn að Þó að ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu þeir allir. Í Getsemane Þeir koma til staðarir heitir Getsemane og Jésús segir við lærisveina sína, setjist hér meðan ég byðst fyrir. Hann tók með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og nú setti að honum ógn og angist. Hann segir við þá, sál mín er hrygg allt til dauða, býðið hér og vakið. Þá gekk Jésús lítið eitt áfram, fjall til jarðar og bað að þessi stund færi framhjá sér ef þess færi kostur. Hann sagði, Abba, faðir, allt megnar þú. Takk þennan kaleik frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Jésús kemur aftur og finnur þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur. Simon, sefur þú? Gast ekki vakað eina stund. Vakið og byðjið svo að þið fallið ekki í frestni. Andinn er reyðbúinn, en holdið er veikt. Aftur vék Jésús brott og baðst fyrir með sömu orðum. Þegar hann kom aftur fann hann þá ennsofandi því drungi var á augum þeirra. Og ekki vissu þeir hvað þeir ættu að segja við hann.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 Um leið meðan Jésús var enna að tala kemur Júdas einn þeirra tólf og með honum flokkur manna frá aðstuprestonum, fræðimönnunum og öldungonum og höfðu þeir sverð og barebli. Sveikarin hafði sagt þeim þetta til Marx. Sá sem ég kissi, hann er það. Takið hann höndum og færið brott í tryggri vörslu. Hann kemur, gengur beintaði Jésu og segir, mestari, og kisti hann. En hinn lögðu hendur á hann og tóku hann fastan. Einn þeirra er hjá stóðu brá sverði hjó til þjóns aðsta prestins og sneiða af honum eirað. Þá sagði Jésús við þá, eru þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja til að handtaka mig? Daglega var ég hjá ykkur í helgidóminum og kendi, og þið tókuð mig ekki höndum, en ritningarnar hljótaðar ætast. Þá yfirgáfu allir lærisveinarnir Jésu og flýðu. En maður nokkur ungur fylgist með honum. Hann hafði línglæði eitt á berum sér. Þeir vildu taka hann, en hann let eftir línglæðið og flýði nakin. Nú færðu þeir Jésu til æðsta prestsins. Þar komu saman allir æðstuprestarnir, öldungarnir og fræðimennirnir. Pétur fylgdi honum álengdar allt inn í garð æðsta prestsins. Þar sat hann hjá þjónunum og vermdi sig við eldinn. Æðstuprestarnir og allta ráðið leituðu vittnis gegn Jésu, til að geta lífláttið hann en fundu eigi. Margir báru þó ljúvvittni gegn honum en framburði þeirra bara ekki saman. Þá stóðu nokkrir upp og báru ljúvvittni gegn Jésu og sögðu. Við heyrðum hann segja, ég mun brjóta nýður musteri þetta sem með höndum er gert og reisa annað á þrem dögum sem ekki er með höndum gert.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 og þið munuð sjá mannssonin sitja til hægri handar hins almáttuða og koma í skýjum himins. Þá reyf aðst í presturinn klæði sín og sagði, Hvað þurfum við nú framar votta við? Þið heyrðuð guðlastið, hvað líst ykkur? Og þeir dæmdu hann allir sekann og dauða verðan. Þá tóku sumir að rækja á hann, Þeir hulddu andlit hans slógu hann með hnefunum og sögvu við hann Þú ert spámaður hver slóð þig Eins barðu þjónarnir hann Pétur af neitar Pétur var niðri í garðinum Þar kom einn af þærnum æðsta præstisins og sá hvar Pétur var að orna sér Hún horfir á hann og segir Þú varst líka með manninum frá Nasaret, þessum Jésu. Því neitaði Pétur og sagði, ekki veit ég um ég skil hvað þú ert að fara. Og hann gekk út í forgarðinn, en þá gól haninn. Þar sá þernan hann og fór enn að segja við þá sem hjá stóðu, þessi er einn af þeim. En hann neitaði sem áður. Littlu síðar sögðu er hjá stóðu enn við Pétur. Víst ertu einn af þeim, enda ertu galilefum aður. En Pétur sór og sárt við lagði. Ég þekki ekki þennan mann sem þið talið um. Um leið gól haninn annað sinn og Pétur myndist þess er Jésús hafði mælt við hann. Áður en hann í galar tvísvar, muntu afneita mér þrísvar. Þá fór hann að gráta. Fimmtándi kapli fyrir Pílatúsi Þegar að morgni gerðu aðstu prestarnir samþygt með öldungunum, fræðimönnunum og öllu ráðinu. Þeir letu binda Jésu og færa brott og framseldu hann Pílatúsi. Pílatus spurði hann. Er þú konungur gýðinga? Jésús svaraði, það eru þín orð. En aðstu prestarnir báru á hann margar sakir. Pílatus spurði hann aftur. Svarar þú engu? Þú heyrir hve þungar sakir þeir bera á þig. En Jésús svaraði engu framar og undraðist Pílatus það. Kross festu hann. En á hátíðinni var Pílatus vanur að gefa þeim lausan einn bandingja, þann er þeir báðu um. Maður að nafni Barrabas var þá í böndum á samt upphlaupsmönnum. Höfðu þeir framið mandráp í upphlaupinu. Nú kom mannfjöldin og tók að byðja að Pílatus veitti þeim hið sama og hann væri vanur. Pílatus svaraði þeim, viljið þið að ég gef ykkur lausan konung gýðinga? Hann vissi að aðstu prestarnir höfðu fyrir öfundarsakir framselt hann. En aðstu prestarnir æstu múgin til að heimta að hann gæfi þeim heldur barrabas lausan. Pílatus tók endil máls og sagði við þá, hvað á ég að gera við þann sem þið kallið konung gýðinga?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 Hættur Hermenirnir fóru með Jésu inn í höllina, aðsetur landshafðingjans og kalluðu saman alla hersveitina. Þeir færa hann í purpura skikju, fletta þyrn í og setja á höfuð honum. Þá tóku þeir að hilsa honum. Hætt þér konungur gyðinga Og þeir slógu höfuð hans með reyrsbrota og hræktu á hann fjallu á knið og hyltu hann. Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr purbura skikjunni og í hans eigin klæði. Þá lettu þeir Jésu út til að krossfesta hann. Krossfestur En maður nokkur átti leið þar hjá og var að koma utan úr sveit. Hann neyða þeir til að bera kross Jesu. Það var Símon frá Kýrene faðir þeirra Alexanders og Rufusar. Þeir fara með Jesu til þess staðar er heitir Golgata. Það þýðir hauskúpur staður. Þeir báru honum vín blandaðu mirru en hann þáði ekki. Þá krossfestu þeir hann. Og þeir skiptu með sér klæðum hans og köstuðu hlutumum hvað hver skildi fá. En það var um dagmál er þeir krossfestu hann. Og yfir um sakargift hans var svo skráð. Konungur gýðinga. Með honum krossfestu þeir tvo ræningja, annan til hægri handar honum en hinn til vinstri. Þá rættist svo rýtningar segir, með yllvirkjum var hann talin. Þeir sem framhjá gengu hættu hann skóku höfuð sín og sögðu. Svei þú sem brýtur niður musterið og reysir það á þrem dögum. Bjargan úr sjálfum þér og stíg niður á krossinum. Eins gerðu aðstu prestatnir gísað honum og fræðimennitnir og sögðu hver við annan. Aðurum bjargað hann. Sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Stýin úr Kristur konungur Ísraels niður af krossinum svo að við getum séð og trúað. Einnig smánuðu hann þeir sem með honum voru krossfestir. Myrkur um allt land Á hátegi varð myrkur um allt land til nóns. Og á nóni kallaði Jésús harri röttu. Elói, Elói, lama sabachtani. Það þýðir, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeirra stóðu, heyrðu þetta og sögðu. Heyrið, hann kallar á Elía. Hljóp þá einn til Fyltin jarðarvött Ediki stakk á og gaf honum að drekka. Hann mælti, látum sjá hvort Elía kemur að taka hann ofan. En Jésús kallaði Harri röttu og gaf upp andan. Og fortjald musterisins ripnaði í tvend, ofanfrá og allt niður úr. Þegar hundraðshöfðingin sem stóð gengt honum sá hann gefa upp andann á þennan hátt, sagði hann. Sannlega var þessi maður sonur Guðs. Þar voru ó konur álengdar og horfðu á, meðal þeirra María Magdalena, María móðir þeirra Jakobs, Ingra og Jósi og Salómi. Þær höfðu fyllt honum og þjónað er hann var í galilefu. Þar voru margar aðrar konur sem hafðu farið með honum upp til Jerusalim. Lagður í gröf Nú var komið kvöld. Þá var aðfangadagur, það er dagurinn fyrir kvíldardag. Þá kom Jósef frá Arímaþegu, guðugur ráðsherra, er sjálfur vænt í Guðs ríkis. Hann árætti að fara inn til Pílatusar, og byðja um líkama Jésu. Pílatus furðaði á að hann skildi þegar vera andadur. Hann kallaði til sín hundræðshöðingjan og spurði hvort hann væri þegar látin. Og er hann var þess vís hjá hundræðshöðingjanum, gaf hann Jósef líkið. En hann kefti línglæði, tók hann ofan, sveipaði hann línglæðinu og lagði í gröf, högna í klett, Og veldi steini fyrir grafarmunnan. María Magdalena og María móðir Jóse sáu hvar hann var lagður. Sextandi kafli hann er uppur Þá er hvíldardagurinn var liðin keftu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salómi ilmsmýst til að fara og smyrja hann. Og mjög orðla hinn fyrsta dag vikunnar um sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli. Hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikju og þær skeldust. En hann sagði við þær, Skelvist eigi, þér leitið að Jesú frá nasaret hinum krossfesta. Hann er uppriðsin, hann er ekki hér. Sjá við þarna staðin þar sem þeir lögðu hann. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan yður til Galílefu. Far munið þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þær fóru út og flýðu frá gröfinni því ótti og ofbóð var yfir þær komið. Þær sögðu engum frá neinu því þær voru hrættar. Magnaðar boð allum anginni Þegar Jésús var uppriðsinn árla hinn fyrsta dag vikunar byrtist hann fyrst Maríu Magdalénu, en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda. Hún fór og kunngjörði þetta þeim er með honum höfðu verið og hörmöðu nú og grétu. Þá er þeir heyrðu að Jésús væri lifandi og hún hefði séð hann trúðu þeir ekki. Eftir þetta byggtist Jésús í annari mynd tveimur þeirra þar sem þeir voru á göngu á leið út í sveit. Þeir sneru við og kunngjörðu hinum en þeir trúðu þeim ekki heldur. Setna byggtist Jésús þeim ellefu þegar þeir sátu til borðs og ávitaði þá fyrir vantrú þeirra og þveruð hjartans að þeir hefðu ekki trúað þeim er sáu hann uppur Jésús sagði við þá, farið út um allan heim og prétikið fagnaðar erindið öllu manginni. Sá sem trúir og skýrist mun holpin verða, en sá sem trúir ekki mun dæmdur verða. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka og dýlla anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka mun þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Þegar nú drottin Jésús hafði talað við þá, var hann uppnumin til himins og settist til hægri handar guði. Þeir fóru og preti guðu kvarvetna og drottin var í verki með þeim og staðfesti í boðun þeirra með táknum sem henni fylgdu.